Doctor Jivago Pista 5 9. Pașa, cu fața roșie și cu limba împingând unul din obrași, stătea în fața unei oglinzi și se lupta cu gulerul. Butonul și butoniera apretată a cămășii. Se ducea la o petrecere. Era atât de nevinovat încât Lara îl făcu să se simtă stânjenit, pentru că venise fără să bată la ușe și îl găsise cu toaleta neterminată. Dar remarcă de îndată tulburarea ei. Abia se mai ținea pe picioare. Înainte, ținându-și poala fustei într-o parte și pășa cu greu, de parcă ar fi trecut o apă prin vad. El se grăbi în întâmpinarea ei. ce cu tine? Ce s-a întâmplat? Stai jos lângă mine! Stai jos! Nu-ți mai bate capul să-ți termini toaleta! Mă grăbesc! Trebuie să plec într-un minut! Nu te atinge de mașonul meu! Stai! Nu te uita! Întoarce-te o pe cu spatele! Când el ascultă și se întoarce, Lara, care purta o haină și fustă, își scoase haina, o atârnă în cui și pusă revolverul în buzunarul acesteia. Apoi se întoarce pe canapea. Acum poți să te uiți. Aprinde o lumânare și stinge lumina electrică. Îi plăcea foarte mult să stea de vorbă la lumina lumânărilor, așa că pașa avea întotdeauna o rezervă de lumânări. Puse o lumânare nouă în suportul de pe și o aprinse. Flacăra se înnecă și sfârâie, aruncă steluțe în aer, apoi se ascuție și se domoli. Odaia se umplu de o lumină blândă. Pe geam, în dreptul lumânării, gheața se topi, lăsând o gaură neagră ca un vizor de ușe. Ascultă, pașa, zise Lara, am dat de necazuri, trebuie să mă ajuți. Nu te speria și nu-mi pune întrebări. Dar să nu crezi că putem fi ca toți ceilalți oameni. Trebuie să iei treaba asta în serios. Sunt într-o primejdie permanentă. Dacă mă iubești și nu vrei să mă vezi distrusă, nu trebuie să mai amânăm căsătoria noastră. Dar asta este ceea ce mi-am dorit întotdeauna, să repezi pașa. Ne căsătorim oricând, zici tu. Dar spunem ce te frământă. Nu mă chinui cu parabole. Dar Lara evită întrebările și schimbă subiectul. Stătura de vorbă mult timp despre lucruri care nu aveau nicio legătură cu necazul ei. 10. În iarna aceea, Iura pregătea un studiu despre sistemul nervos al ochiului pentru concursul dotat cu medalia de aur a universității. Deși se califica numai în medicină generală, avea aproape cunoștințe de specialist despre văz. Interesul lui în această direcție era în concordanță cu alte laturi ale caracterului său, talentului și interesul pentru imagistica din artă și structura logică a ideilor. El și Tomia, într-o sanie închiriată, mergeau la familia Zventițchi. După cei cinci ani de copilărie și adolescență petrecuți în aceeași casă, știau ce se putea ști unul despre altul și aveau manierele și obiceiurile lor, inclusiv obiceiul de a strâmba din nas la glumele altora și de a-și ține de urât în tăcere. Și de această dată mergeau în tăcere, fiecare cu gândurile lui, cu buzele strânse din cauza frigului. Iura se gândea la data a concursului și la faptul că avea mult de lucru pentru studiul său. Apoi gândurile lui, distrase de agitația sărbătorească de sfârșit de ani de pe străzi, spre alte lucruri. Îi promisese lui Gordon un articol pentru revista studențească litografiată pe care o edita el. Tinerii din ambele capitale erau nebuni, după bloc Iura și Gordon în mod special. Dar nici aceste preocupări nu i-a gândurile multă vreme. Mergeau înainte cu barbiile vârâte adânc în gulere din cauza frigului, frecându-și urechile înghețate, cufundat fiecare în gândurile lui, dar un anume gând deinuia în mințile amândurora. Scena de la acăpătâiul anei îi transformase pe amândoi, unul în ochii celuilalt, ca și când atunci li s-ar fi oferit darul vederii. Pentru Iura, vechea lui prietenă, Tonia, până atunci o parte din însăși existența lui, pe care o lua ca atare și pe care nu simțise niciodată nevoia să o explice, devenise dintr-o dată cea mai inaccesibilă și mai complicată ființă pe care și-o putea imagina. Devenise femeie. Un efort de imaginație se putea închipui pe sine urcând pe muntele Ararat, profet învingător, dar nu femeie. Acum când Antonia luase această sacină supremă și extrem de dificilă pe umerii ei fragili, lui se părea delicată și fragilă, deși în realitate era o fată cât se poate de sănătoasă, se simțea cuprins de acea simpatie arzătoare și de uimirea timidă care este începutul pasiunii. Și schimbarea de atitudine a Toniei față de Iura era la fel de profundă. Iura se gândi că poate totuși n-ar fi trebuit să plece. Era îngrijorat din cauza Anei. Tocmai erau pe punctul de a pleca, când au auzit că se simte mai puțin bine. Se duseseră imediat la ea, dar Ana le poruncise să plece la petrecere la fel de categoric ca și mai înainte. Se duseră la fereastră după perdele să vadă cum este vremea afară. Când se întoarseră cele două jumătăți ale perdelei se lipiseră de rochia ce nouă a tonii, de parcă ar fi fost un vâl de mireasă. Începură amândoi să râdă. Atât de izbitoare fusese asemănarea. Iura se uita acum de jur prejur și văzut ceea ce văzuse și Lara mai înainte. Scâncetul greoi, nefiresc al sănilor pe care le-au înghețat, stârnea un ecou straniu, lovindu-se de copacii încătușați în gheață din piețe și de pe marginea străzilor. Luminile care străluceau prin ferestrele înghețate transformau casele în cutiuțe prețioase din topaz fumuriu. Înăuntru lor pulsa viața Moscovei în preajma Crăciunului, Lumânările ardeau în pomchi, oaspeții se învârteau încoace și încolo în haine de sărbătoare, jucându-se de avața ascunsele și ineluși în vârtecuși. Avui impresia că bloc era o manifestare a Crăciunului în viața și arta Rusii moderne. Crăciunul în acest oraș din nord, Crăciunul sub cerul înstelat al străzilor lui moderne și în jurul copacilor luminați în saloanele sale de secol 20. Nu trebuia să scrie un articol despre bloc, se gândi el, ci mai degrabă să picteze o versiune rusească a unei adorații a magilor, cum văzuse el în tabloul unui pictor olandez și să-i pună zăpadă, lupi și o pădure întunecată de brazi. Trecând prin strada Kameger, Iura observă că o lumânare topise crusta de gheață de pe unul din geamuri, formând un vizor. Lumina ei părea să pătrundă în stradă hotărâtă ca o privire intenționată, ca și când flacăra ar fi privit la trăsurile care treceau sau așteptau pe cineva. O lumânare ardea pe masă, o lumânare ardea, își șopti el. Era începutul încă tulbure al unui poem. Spera că va prinde contur de la sine, dar nu mai urmă nimic. Un ritual străvechi era respectat la petrecerile de Crăciun, organizate de familia Sventitski. La ora 10, după ce copiii mergeau acasă, bradul era aprins a doua oară pentru tineri și adulți, și petrecerea dura până dimineața. Oamenii mai în vârstă jucau cărți toată noaptea în sala pompeiană, despărțită de sala de dans prin perdele grele, atârnate de inele de bronz. Dimineața luau cu toții micul dejun împreună. De ce ați întârziat atât? întrebă nepotul familiei Zventițchi. George, alergând prin holul de la intrare spre camera unchiului și lui din fundul apartamentului. Iuria și Tonia se dezbrăcară și aruncară o privire prin ușa sălii de bal, înainte de a se duce să le salute pe gazde. Foșnindu-și hainele și calcându se unul pe altul pe picioare, cei care nu dansau, ci se plimbau sau vorbeau, se mișcau ca un zid negru pe lângă răsuflarea fierbinte a pomului de Crăciun, înfășurat în șiruri de luminițe strălucitoare. În centrul camerii, dansatorii se învârteau și se răsuceau într-un ritm amețitor. Erau aranjați în perechi sau dirijați să formeze un lanț de către un tânăr student la drept, Coca Kornakov, fiul unui substitut de procuror, care conducea cotionul. Grand Rond răgnea el cât îl ținea gura de-a curmezișul încăperii sau șe și, și, și toată lumea îi asculta ordinele. Un val, Ple, strigă el la pianist și își conduse partenera în fruntea primului cerc, răsucind-o din ce în ce mai încet, în cercuri din ce în ce mai strânse, până devenirea aproape insesizabile, marcând tempoul în care se stingea ecoul unui vals. Toți izbucniră în aplauze, se aduseră înghețate și băuturi răcoritoare, pentru mulțimea zgomotoasă în tată. Băie? Băieți și fete îmbujorați nu mai conțineau să strige și să râdă, decât în clipa când înghițeau sucul sau limonada, dar imediat ce puneau jos paharele, Zgomotul devenea și mai puternic, ca și când în păutura înghițită ar fi găsit ceva care îi făcea mai veseli. Fără a se opri în sala de bal, Iura și Tonia se duseră spre camera gazdelor lor, în cealaltă parte a apartamentului. Camerele din fundul apartamentului erau pline de mobila care fusese scoasă din sala de bal și din salon. Aici își aveau cei din familia Sventiski, atelierul vrăjit de Crăciun. Mirosea, avopsea și alipici, serpentine colorate, cutii cu distinții pentru cotion și lumânări de rezervă stăteau îngrămădite pe toate scaunele. Domnul și doamna Zventițchi scriau cărți de vizită pentru cadouri și locurile de la masă și numere pe biletele pentru o loterie. George îi mai ajuta, dar amestecase numerele, făcea tot felul de încurcături și ei îl apostrofau iritați. Se bucurară foarte mult de venirea Tonii și a lui Iura, îi știau de pe când erau copii și îi puseseră la treabă fără prea multe mofturi. Felițata Semionova nu înțelege că toate acestea ar fi trebuit făcute dinainte, nu în mijlocul petrecerii când oaspeții sunt deja aici. Uite ce ai făcut, Jorj, Bombonierele se pun pe canapea și cele cu migdale trase în zahăr pe masă. Ai făcut exact pe dos. Îmi pare așa de bine că draga de anet se simte mai bine. Pier și cu mine eram atât de îngrijorați, numai că se simte mai rău, înțelegeți, mai rău, dragă, întotdeauna înțelegi lucrurile de vantarier. În final, Iura și Tonia își petrecură jumătate din seară cu George și cu domnul și doamna Sventițchi în culisele petrecerii. În tot acest timp, Lara se perindea prin sala de bal. Nu era îmbrăcată în rochie de seară și nu cunoștea pe nimeni, dar continua să rămână fie dansând cu coca, exact ca o somnambulă, fie rătăcind fără țintă împrejurul sălii. Odată sau de două ori, se opri șovăind în fața salonului, în speranța că poate Komarovski, care ședea cu fața spre ușe, ar putea să o vadă. Dar el ținea cărțile în mâna stângă ca pe un scut, fie că într-adevăr nu o observa, fie că se făcea că nu o vede. Lara păli de indignare, o fată pe care nu o cunoștea, intră în cameră, venind din sala de bal și Komarovski o urmări cu privirea în felul pe care Lara îl cunoștea. Fata se flatată, se îmbujoră și zâmbit de plăcere. Lara se îmbujoră de rușine și a gemul încă o victimă, se gândi ea, văzându-se pe ea însăși în acea fată ca într-o oglindă. Nu renunță la planul ei de a-i vorbi, dar se hotărâ să o facă mai târziu, într-un moment mai potrivit. Selindu-se să fie calmă, se întoase în sala de bal. Komarovski juca cărți cu alți trei bărbați. Cel din stânga lui era Cornacov, tatălui Coca, tânărul elegant cu care Lara dansase din nou. Cel puțin așa înțelesese ea din cele câteva cuvinte schimbate cu el. Iar mama băiatului era femeia aceea înaltă, brunetă, îmbrăcată în negru, cu ochi arzători și cu gât ca de șarpe, care făcea curse între sala de bal și salon, urmărindu-și fiul care dansa, și soțul care juca cărți. În cele din urmă, Lara află că fata care provocase sentimentele acestea atât de complicate în sufletul ei era sora tânărului și suspiciunile ei se dovedeau neîntemeiate. Nu fusese atentă la numele de familie al lui Coca când acesta se prezentă pentru prima oară, dar el îl repetă în momentul când după o ultimă mișcare de vals o conduse spre un scaun și se înclină în fața ei. Kornakov, Kornakov, asta-i amintit ceva, ceva neplăcut, da, asta era, acum știa. Kornakov fusese substitutul de procuror de la Tribunalul Central din Moscova, care pronunțase un discurs furibund în procesul grupului de feroviari, în care era inclus și Tiverzin. La rugămintea lui Grivov, se dusese să vorbească cu el, dar fără succes. Deci, asta era, bine, bine, bine, ce ne plăcut, Cornacov. 14. Era aproape ora 2 două noaptea. Lui Iura îi vâjâiau urechile. Fusese o pauză cu fur, și acum dansul lără începuse. Nimeni nu se mai sinchisea să mai schimbe lumânările din pom atunci când se terminau. Iura stătea cu mințile a Iura în mijlocul sălii de bal, urmărind-o pe Tonia care dansa cu un străin. Ea se răsuci spre el, își plutură trena scurtă de satin ca un pește și dispăru. Tonia era foarte emoționată. În timpul pauzii a refuzat să ceaiul și își potorise setea cu nenumărate mandarine, pe care le curățea de coaje pentru ca apoi să ștergă degetele și colțurile gurii cu o batistă de dimensiunile unei flori de mandarin. Râzând și vorbind fără încetare, își tot scotea mereu batista și o punea la loc în înșarfă în mânecă sau în volanul de la gâtul rochiei. Acum, când se rotea împreună cu partenerul ei necunoscut, îl atinse pe Iura care se posomorâ și încercă să se dea la o parte din calea ei. Dar ea îl apucă de mână și îi zâmbi cald. Batista pe care o purta se afla acum în mâinile lui. El și-o apăsă pe buze și închise ochii. Batista mirosea îmbătător, amintind atât parfumul mandarinelor, cât și pe cel al mâinii Toniei. Se petrecea ceva nou în viața lui Iura, ceva ce nu mai simțise niciodată înainte, ceva ascuțit și pătrunzător, care îi străbătu întreaga ființă din cap până în picioare. Acest parfum nevinovat și copilăros părea o vorbă prietenoasă și delicată șoptită pentru neric. Își apăsă batistea pe ochi și pe buze, pierdut în mirosul ei drag. În acel moment, în casă răsună o împușcătură. Toată lumea se întoarse și privi la perdeaua care despărțea sala de bal de salon. Urmă un moment de tăcere, apoi izbubni, rumoarea Câțiva se repeziră țipând, alții fugiră după Coca în salon De unde se auzise împușcătura și de unde ieșiau alți oameni Plângând, certându-se și vorbind toți odată Ce-a făcut fata asta? Ce-a făcut? Întreba Antuna Komarovski disperat Bora, bora, spunem că trăiești, striga isteric doamna Jornacov Unde e doctorul Drokov? Spuneau că e aici Oh, dar unde e, unde e? Cum poți să spui că nu-i decât o zgârietură? Asta dovedește câtă dreptate am avut, întotdeauna. S-a expus acestor criminali. Acum vedeți ce fel de oameni sunt. O, dragul meu, sărmanul meu, martirizat pentru vederile lui politice. Uite, licheaua, uite-o, târfa. Am să scot ochii, n-ai să mai scapi. Ce ați spus, domnule Komarovski, că a tras în dumneavoastră? Nu, nu mai pot să suport. Este un moment tragic, domnule Komarovski, nu am timp să ascult glume." Coca, Coca, dragă, îți vine să crezi. A încercat să-l omoare pe tatăl tău. Da, dar providența... Coca, Coca! Mulțimea se tălăzui din salon în sala de bal. În fruntea ei mergea chiar Kornakov, zâmbind ca să asigure pe toată lumea că se simțea foarte bine și tamponându-și cu un șervet o zgârietură la mâna stângă. Era urmați de alt grup care o ducea pe Lara ținând-o de mâini. Iura era mult de uimire Din nou fata aceasta Și din nou în împrejurări atât de deosebite Și din nou omul acela cu păr argintiu era lângă ea Dar de asta dată Iura îl recunoscu Era vestitul avocat Komarovski Care fusese implicat în chestiunea averii tatălui lui Nu sunt necesar să facă nicio plecăciune Amândoi se prefăcură că nu se cunosc și fata Așadar fata trăsese împotriva procurorului Trebuie să fie un motiv politic, sărmana dăduse de necaz. Cu de mândră și frumoasă era, și ticăloșii ăștia o trăgeau, îi răsuceau brațele ca și când ar fi prins un hoț. Dar în aceeași clipă își dădu seama că se înșela. Lara era gata să leșine, oamenii o țineau și aproape o duseră pe sus, până la cel mai apropiat scaun în care își pierdu cunoștința. Iura a pornit spre ea, vrând să o ajute, dar apoi se gândi că ar fi mai bine dacă ar manifesta interes, mai întâi pentru victimă. Pot să vă ajut cu ceva? Sunt doctor, îi spuse el lui Komarovski. Arătați-i mâna. Eh, ați avut noroc. Nu trebuie nici măcar un bandaj. O picătură de od va fi suficientă. Iată că vine Felițata Semionovna, sigur că are în casă. Felițata și Tonia veneau spre el. Erau palide și șocate. Îi spuse să răsălase totul și să-și ia haina. Primiseră un mesaj de acasă și trebuiau să se întoarcă de îndată. Iura, cu gândul la tot ce putea fi mai rău, uită de tot și alergă să-și ia lucrurile. 15. Nu mai găsiră pe Ana în viață. Când sosise alergând în camera ei, murise de 10 minute. Cauza morții fusese un atac de astm ca rezultat ale demului pulmonar. Acesta nu fusese diagnosticat la timp. În primele câteva ore, Tonia gemea și se izbea cu capul de pământ, nerecunoscând pe nimeni. În ziua următoare se liniști, dar nu era în stare decât să aprobe din cap la tot ceea ce îi spunea tatăl ei sau Iura. În momentul în care deschidea gura, durerea o acopleșea și începea să strige din nou ca ieșită din minți. În intervalele dintre slujbe stătea ore întregi în genunchi lângă moartă, cu degetele ei, lungi, fine, îngleștate pe un colț al sicliului, care era așezat pe năsălie, acoperit cu poroane de flori. Nu vedea pe nimeni în jurul ei, dar imediat ce ochii ei întâlneau privirile celor apropiați, se ridica în grapă, ieșea repede din cameră și urca scările, stăpânindu-și lacrimile, până în momentul în care putea să se trântească pe pat, să-și îngrapă durerea sfârșietoare în pernă. Mâhnirea, statul în picioare ore întregi, lipsa de somn, glasul profund al litaniilor, lumânările orbitoare în timpul nopții și al zilei, precum și răceala pe care o contractase, îl făcură pe Iura să se simtă cuprins de un ciudat amestec de amărăciune și exaltare. Când murise mama lui, cu 10 ani în urmă era copil, dar își mai amintea și acum lacrimile izbărute din durerea și spaima lui neogoite. Pe vremea aceea, ființa lui nu avea nicio importanță pentru el. Abia dacă reușea să-și dea seama că există o anumită persoană pe nume Iura, care are vreo valoare sau prezentea vreun interes. Pe atunci conta tot ce se afla în afara și în jurul lui. Din toate părțile, lumea exterioară îl asalta densă, incontestabilă, tangibilă, ca o pădure și fusese atât de șocat de moartea mamei lui, pentru că și alături de ea se simțea ca rătăcit într-o pădure. Iar acum, dacă ea se dusese, el rămăsese singur să se descurce în ea. Pădurea era alcătuită din tot ce exista pe lume. Tot ce știa el se regăsea acolo. Nori și firme, minci de aur, atârnau de foieșoarele de foc. Călăreții cu capul gol alergau înaintea trăsurii cu Sfânta Fecioară, purtând apărătoare pentru urechi în loc de căciuri, din respect pentru Sfânta Icoană. Erau și fațade de magazine, arcade și un cer înstelat, neînchipuit de înalt noaptea și Dumnezeu și Sfinții. Semețul și inaccesibilul cer își pleca jos capul, chiar deasupra lui, în poala doicei care îi povestea despre Dumnezeu. Era aproape, dar inaccesibil, ca vârfurile tufișurilor de aluni din viroagă când le tragi crengile de jos și culegi alunele. Era ca și când s-ar fi scufundat în ligheanul din camera copiilor cu modelul lui aurit și, scaldându se în foc și aur, s-ar fi simțit ca la slujba religioasă din mica biserică de pe străduța alături alnică, unde mergea cu doi lui. Acolo stelele din cer se confundau cu luminițele din fața icoanelor, iar Bunul Dumnezeu era Tatăl cel mai bun și fiecare din cei cunoscuți își avea locul și menirea lui după putința sa. Da. Dar esențială era lumea reală a celor mari și a orașului care pândea întunecat ca o pădure de jur împrejurul lui și Iura socotea cu toată credința lui de mică sălbătăciune că Dumnezeu era stăpânul acestei păduri. Acum lucrurile erau cu totul diferite. În cei 12 ani de școală și de colegiu, Iura studiase istoria antică și sfânta scriptură, legende și poeme, istorie și științe ale naturii, citind toate aceste cărți ca și când ar fi fost cronica familiei lui, arborele lui genealogic. Acum nu-i mai era teamă de nimic, nici de viață, nici de moarte. Tot ce exista în lumea aceasta, totul, totul purta un nume în dicționarele lui. Se simțea pe picior de egalitate cu întregul univers și rugăciunile spuse acum pentru Ana sunau diferit față de rugăciunile pe care le auzise rostite pentru mama sa pe când era copil. Pe atunci se ruga într-o stare de confuzie, teamă și suferință. Acum asculta slujba ca pe un mesaj personal adresat lui care l afecta în mod direct. Urmărea cu atenție cuvintele și aștepta să prindă în ele un mesaj limpede ca în cazul oricărei alte comunicări și cu cernicia sea nu avea nimic comun cu sentimentul lui pentru forțele cerului și ale pământului, pe care le respecta numai ca pe niște strămoși ai săi. 16. Doamne Dumnezeul nostru, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Ce se întâmpla? Unde se afla? Se scotea sicriul afară. Trebuia să se trezească. A dormit, îmbrăcat pe canapea la ora șase dimineața. Cu siguranță avea febră. Acum toată lumea îl căuta prin casă, dar nimănui nu-i dădu prin gând să se uite în bibliotecă, în spatele rafturilor cu cărți. Iura, Iura!" îl striga Markel. Se scotea sicriul afară. Markel. urma să ducă coroanele și nu putea da nici de cum de Iura ca să-l ajute. Și colac peste pupă se rămăsese închis în dormitor, unde se aflau depuse coroanele, pentru că ușa de la dormitor fusese blocată de cea de la șifonier care rămăsese deschisă. «Marcăl, marcăl, iura!» striga oamenii de jos. Marcăl înlătură obstacolul cu un picior în ușe și alergă jos cu câteva dintre coroane. «Doamne Dumnezeul nostru, sfinte tare, sfinte fără de moarte!» Cuvintele se scurgeau domol în josul străzii și se stingeau, ca și când o aripă ar fi mângâiat blând aerul. Totul se clătina. Coroane trecători, capetele cailor împodobite cu panașe. Cădălnița pendulând în mâna preotului și pământul alb de sub picioarele lor. Iura Dumnezeule, în sfârșit, Şura, Şleisinger, îl scutură de umeri. Cei cu dumneata? Se scoate sicriul afară. Vi și dumneata? Bineînțeles! 17. Slujba de înmormântare se terminase. Cerșetorii, târșeindu-și picioarele în ger, formaseră două șiruri. Carul funebru, cabrioleta cu coroanele și trăsura familiei Clueger se mișcau clătinându-se alene. Trăsurile se apropiară de biserică. Șuraș Lessinger coborâ cu fața plină de lacrimi. Roșidică, vălul gros și aruncă o privire cercetătoare spre șilul de trăsuri. Gare? zărind o pe cea în care stăteau purtătorii de raclă, le făcu un semn din cap și dispăru împreună cu ei în biserică. Din biserică ieșeau tot mai mulți oameni. Așadar, Ana Ivanovna s-a dus. Nu mai este cu noi. A plecat spre un loc mai bun, sărman suflet. Da, și-a trăit viața sărmană. și acum s-a dus să se odihnească. Ai venit cu trăsura sau pe jos? m au amorțit picioarele de când stau aici. Mai bine să ne dezmorțim puțin decât să luăm o trăsură. Ai văzut ce triste era Fufcov? Se uita fix la ea. Lacrimile îi roiau pe obraj. Își sufla nasul. Stătea chiar lângă soț într-o împrejurare, ca asta. Întotdeauna a fost cu ochii pe ea. spre cimitirul din partea cealaltă a orașului. În ziua aceea, gerul se mai muiase. Era o zi calmă, grea, o zi în care se ogoise gerul și se încheia o viață, o zi numai bună pentru înmormântare. Zăpada murdară arăta de parcă ar fi fost acoperită de un zăbranic funebru, iar brazii din spatele grilajului cimitirului, uzi și întunecați ca argintul vechi, păreau a fi niște haine de doliu. În același cimitir era înmormântată și mama lui Iura. Nu mai fusese de mult la mormântul ei. Privind direcția mormântului și șoptii, mamă, aproape la fel cum trebuie să fi făcut cu ani în urmă. Se întoarseră în grupul solemne pitorești. Cotiturile potecilor păreau că țin pasul cu tristețea pașilor celor îndoliați. Tonia apășea lângă tatăl ei, apoi venea familia Cledăr. Tonia arăta bine în negru. Chiciura atârna file de mucegai pe lanțurile care țineau crucile de bolți și pe pereții rozalii ai mănăstirii. În colțul îndepărtat al mănăstirii era un tinseru la uscat, de la un perete la altul, cămăși cu mânecile grele de apă, ceașafuri și fețe de masă în culoarea piersicii atârnau ude și deformate. Iura își dădu seama că nimerise pe bătătura mănăstirii, mascată în față de clădirile noi, în care viscolul își făcuse de cap în noaptea de dinainte. Iura mergea singur în fața celorlalți și se opra din când în când ca să-i aștepte. Ca o reacție la dezolarea pe care o aducea acum moartea în viața acelei mici comunități, ai cărei membrii veneau în urma lui, el se simțea împins în mod irezistibil, cu forță implacabilă ce face apa să se scurgă la vale spre visare, spre gânduri din care să se nască alte lucruri, noi frumuseți. Își dădu seama chiar mai mult decât înainte că arta are două meniri constante. Ea meditează permanent asupra morții și prin aceasta creează întotdeauna viață. Își dădu seama că adevărul acesta era valabil pentru orice fel de adevărată și mare artă. Era valabil pentru acea operă de artă care este numită revelația Sfântului Ioan și pentru toate cele înfăptuite de-a lungul veacurilor. Se gândea de pe acum la bucuria celor două-trei zile pe care avea de gând să le petreacă singur, în izolare, scriind un poem pentru Ana, departe de zarba universității și de cei ai casei. Va aduna în el toate cele întâmplătoare pe care le trimisese viața în întâmpinarea lui, câteva dintre cele mai frumoase trăsături ale anei, cum arăta Tonia în doliu, ceea ce văzuse pe străzi, pe drumul de întoarcere de la înmormântare. Și rufele care atârnau la uscat în locul în care plânsese pe când era copil și în care își era viscolul în noaptea de dinainte. Capitolul 4 Ajunul inevitabilului I. Lara zăcea tremurând de febră și pe jumătate inconștientă, în patul ferițatei semionovna. Membrii familiei Spentitski, servitorii și doctorul Drokov, vorbeau în șoaptă în jurul ei. Restul casei era cufundat în întuneric și tăcere. O singură lampă așezată pe o consolă în salon își trimitea lumina firavă în sus și în jos de-a lungul camerelor ce dădeau din una în alta. Komarovsky mărșăluia a preocupat încolo și încoace prin cameră ca și când ar fi fost acasă la el și nu în vizită. Se uita în dormitor să vadă cum se mai simte Lara. Apoi se retrăgea până în celălalt capăt al apartamentului, trecea pe lângă pomul de Crăciun cu podoabele lui de argint și prin sufrageria în care masa stătea încărcată, cu farfuriile neatinse și paharele de cristal verde scoteau clinchete subțiri, ori de câte ori o trăsură trecea prin fața ferestrei sau un șoricel se grăbea pe fața de masă printre farfuriile de porțelan. Inima îi era torturată de sentimente furtunoase. Ce scandal, ce nenorocire! Fierbea de furie! Era amenințată poziția lui. Reputația lui era în joc din cauza acestui incident. Cu orice preț trebuia să împiedice zvonurile să se răspândească sau, dacă noutatea se răspândise deja, să oprească bârfa, sosul grume din fașe. Un alt motiv era că simțise din nou atracția irezistibilă pe care o exercita fata aceasta sălbatică, disperată. Știuse întotdeauna că este cu totul altfel decât celelalte. Abusese totdeauna ceva numai al ei. Dar cât de profund, de dureros și de ireparabil îi rănise viața, și cât de buciumată și de violentă se arăta ea, în hotărârea de a-și reface destinul și de a lua totul de la început. Îi era clar din toate punctele de vedere că trebuia să o ajute, să-i găsească o cameră, poate, dar în niciun fel nu trebuia să se mai apropie de ea. Din potrivă, trebuia să se țină de o parte cât mai departe, în așa fel încât să nu arunce nicio umbră asupra ei că altfel cu firea ei violentă nu se știa ce ar fi fost în stare să facă. Și câte necazuri mai urmau să vină, nu genul de lucruri pentru care să fim îngăiat pe cap. Legea era foarte strictă, încă nu se făcuse dimineață, trecuseră abia două ore de la incident, că poliția și făcuse apariția de două ori și el, Komarovski, trebuise să se ducă în bucătărie și să aplaneze lucrurile. Și cu cât se va merge mai departe, vor fi și mai multe complicații. Va trebui să se dovedească clar că Lara abusese intenția să tragă în el și nu în Cornacov. Dar nici asta nu rezolva totul. Ar fi fost absolvită numai o parte din acuzație, dar va putea fi urmărită pentru rest. Firește că va face totul pentru ca să nu se ajungă acolo. Dacă se va ajunge la tribunal, avea de gând să aducă probe și expertize de la un psihiatru, cum că nu era responsabilă de acțiunile sale, în momentul în care trăsese cu arma și va avea grijă ca dosarul să fie retras. La aceste gânduri începu să se mai calmeze, Noaptea trecuse. Dâre de lumină pătrundeau dintr-o cameră în alta și se strecurau pe sub scaune și pe sub mese ca niște hoți sau portărei. După ce aruncă o ultimă privire în dormitor, unde îi se spuse că Lara nu se simte mai bine, Komarovski plecă și se duse să o vadă pe o veche prietena sa, Rufina Onisimovna Voit Voitovski, o avocată, soție a unui emigrant politic. Avea un apartament cu opt camere, prea mare pentru ea, pe care nu-și putea permite să-l întrețină, astfel că închiria două din camere. Pe una o loc Komarovski pentru Lara. Aici va aduse Lara câteva ore mai târziu, inconștientă și cu febră delirantă. 2. Rufina Onisimovna era o femeie cu vederi înaintate, o adversară învederată a prejudecăților și înclinată să apere tot ce considera ea ca fiind pozitiv și vital. Pe unul din scrinuri păstra un exemplar din programul de la Erfurt, cu o dedicație din partea autorului, programul Partidului Social-Democrat German adoptat în 1891. Una dintre fotografiile de pe perete îl înfățișa pe soțul ei, pe dragul ei Voit, la o adunare în Elveția, împreună cu Plehanov, amândoi în jachete de lustrin și cu pălării de Panama pe cap. Rufina Onisimovna simțit din prima clipă o aversiune față de bolnava ei Chiriașe. O considera pe Lara o simulantă nesuferită și era convinsă că febra și delirul ei nu erau decât o prefăcătorie de la început până la sfârșit. Ar fi putut jura că Lara era într-o chiparea vreunei grecăn, țignite dintr-o pivniță gotică. Își exprima disprețul pentru ea, printr-o nestăvilită în sufletire, trântind ușile, cântând cu voce tare, trecând prin partea ei de apartament ca un uragan și lăsând ferestrele deschise toată ziua. Apartamentul se afla la ultimul etaj al unei clădiri, de pe arbat și după solstițiul de iarnă, Ferestrele sale fură inundate de un cer albastru, larg ca un fuviu ieșit din matcă. Jumătate de iarnă, apartamentul era năpădit de semnele prevestitoare ale ce avea săbină. Un vânt cald din spre sud se insinua pe lângă canaturile ferestrei. Locomotivele mârâiau în depărtare ca niște lei de mare. Lara, culcată în pat, își petrecea timpul depânând amintiri. Își amintea foarte des seara sosirilor din Ural, la Moscova, seara aceea din urmă cu șapte sau opt ani, din zilele de neuitat ale copilăriei. Mergeau într-o trăsură de la gară, pe niște alei întunecoase, spre un hotel de la capătul celălalt al orașului. Unul după altul, ferinarele de pe stradă proiectau umbra cocoșată a vizitiului pe ziduri, apoi aceasta creștea mereu, până când devenea uriașe, se întindea peste acoperișuri. Atunci se rupea și totul se le lua de la început. Zecile de clopote ale bisericilor din Moscova răsunau în întunericul de deasupra capetelor, clopotele tramvaelor zdrângăneau și ele de-a lungul străzilor. Lara era buimăcită și de luminile din vitrinele magazinelor, ca și când și acestea ar fi fost la fel de zgomotoase ca și roțile și clopotele. În camera lor de la hotel rămăsese uimită la vederea unui pepene verde de dimensiuni uriașe. Darul lui Comarovski de bun venit îi făcu impresia că este un simbol al puterii și bunăstării lui. Când înfipse un cuțit în această minune și globul de un verde închis se despică în două, dân la iveală inima zemoasă dulce, își ținut respirația de frică, dar nu îndrăzni să refuze o felie. Din cauza emoții, îmbucătura rozalie parfumată i se oprise în gât, dar ea se forța să o înghită. Așa după cum fusese impresionată și de mâncarea scumpă și de priveliștea capitalei noaptea, la fel fusese intimidată mai târziu de Komarovski însuși. Aceasta era explicația reală a tot ceea ce se întâmplase. Dar acum el se schimbase și devenise de nerecunoscut. Nu avea niciun fel de pretenții față de ea. Nu-i amintea niciodată de trecut, nici măcar nu venea vreodată să o vadă. Se ținea la distanță și în același timp o asigura în modul cel mai cavaleresc cu putință că este gata să o ajute. Cu totul alta a fost atitudinea lui Kologribov când veni să o vadă. Fusese încântată să-l vadă, nu numai din cauza că era plăcută prezența acestui om înalt și chipeș, mai ales datorită vitalității și inteligenței care radiau din el zâmbetului său vesel înțelept, încât toată personalitatea lui părea să umple jumătate din încăpere. Se așeză lângă patul ei frecându-și mâinile. Când era nevoit să participe la o întâlnire ministerială la Petersburg, le vorbea oamenilor acelora în vârstă, plin de titluri, ca și când ar fi avut în față niște băieți de școală. Dar acum în fața lui zăcea culcat-o o fată care, până nu demult, făcuse parte din casa lui și fusese ca o fică. Ca și cu ceilalți membri ai familiei, abia dacă schimbase cu ea mai mult de un cuvânt sau două și o privise în trecere. În conciziunea lor, gesturile lui aveau o căldură și un farmec pe care toți îl recunoșteau. Nu putea să o trateze cu aceeași indiferență brutală cu care ar fi tratat un adult. Neștiind cum să înceapă ca să nu atingă vreun loc dureros, spuse zâmbindu-i ca unui copil. E, fă ce ai făcut? Ce e cu toată melodrama asta? Se opri, examină petele întunecate de pe pereți și de pe tavan și scutură capul are proși. La Düsseldorf se deschide o expoziție internațională, pictură, sculptură, flori. Mă duc și eu, știi, e cam umed aici. Și cât timp mai ai de gând să vagabondezi de la Ana la Fa fără să ai un local tău? Femeia asta, Void, între noi, fie spus, e cam a dracului. Eu o cunosc, de ce nu te muți? Ai stat destul bolneav în pat, e timpul să te scoli. Schimbă locuința, apucă-te de ceva, termină-ți studiile. Am un prieten pictor care se duce în Turkestan pentru doi ani. Și-a împăr împărțit atelierul și l-a aranjat ca un mic apartament. Cred că ar fi dispus să-l închirieze gata mobilat cuiva care să aibă grijă de el. Ce părere ai? Să aranjezi treaba asta? Și mai e ceva. Aveam intenția să o fac mai demult. Este o datorie. De când lipa... Uite aici un dar. O mică sumă pentru că a terminat școala. Nu, te rog, te rog, nu te încăpățâna. Nu, zău așa. Trebuie să... Și în ciuda tuturor protestelor ei, în ciuda lacrimilor și a refuzurilor ei furtunoase, înainte de a pleca, o obligă să accepte de la el un cec în valoare de 10.000 de ruble. Când s-a făcut bine, Lara se mută în locuința pe care o recomanda secolo Grivov, lângă piața Smolensk. Apartamentul se găsea la etajul superior al unei clădiri cu două nivele și cu o înfățișare străveche. În partea cealaltă a casei locuiau niște camionagi, iar la partea era un depozit. Pavajul curții era întotdeauna plin de ovăz și de fân. Porumbeii pășeau țanțoși, gângurind și fâlfâind zgomotos în dreptul ferestrelor Larei. Din când în când o turmă de șobolan se îmbulzea în rigola de piatră. 3. Pașa era cuprins de frământări. Cât timp Lara fusese bolnavă grav, nu i se îngăduise să o vadă și câte nu îndurase el. Lara intenționase să o omoare un om care, după câte știa el, îi era indiferent, iar acum era protejată exact de același bărbat, chiar de cel ce fusese ținta încercării ei de omucidere. Și toate acestea după acea memorabilă conversație pe care o avuseseră la lumina lumânărilor într-o noapte de Crăciun. Dacă nu ar fi fost la mijloc acest bărbat, Lara ar fi fost arestată și judecată. El era acela care îndepărtase pericolul ce o amenințase. Datorită lui, ea își putea continua studiile, teafără și nevătămată. Pașa era uluit și chinuit. Când se simți mai bine, Lara trimise după el și îi zise, Sunt o ființă rea." Nu mă cunoști, nu știi ce sunt. Într-o zi am să-ți spun. Nu pot vorbi despre asta acum. Vezi și tu, ori de câte ori încerc îmi în vine să plâng, iar tu trebuie să mă părăsești, să uiți de mine. Nu sunt demnă de tine." Urmară apoi scene teribile, una mai sfârșitoare decât alta. Toate acestea continuară cât timp Lara locuise în strada Arbat. Doamna Voitoski, întâlnindu-l pe pașa pe coridor, cu fața udă de lacrimi, se repezise la ea în cameră, se prăbușise pe canapea și începu să râdă în hohote. O, nu mai pot, nu mai pot, e prea de tot, auzi, omul cel puternic și tăcut, Oh, ce Samson! son!" Pentru a le libera pe pașa de această dragoste înjositoare, ca să smulgă din rădăcină dragostea lui pentru ea și să pună capăt suferințelor lui, Lara îi destăinui că terminase cu el pentru totdeauna, pentru că nu-l iubea. Dar făcând această mărturisire, plângea cu atâta înverșunare încât era imposibil să o crezi. Pașa o suspecta de toate cele șapte păcate de moarte. Nu credea niciun cuvânt din ceea ce îi spunea ea, era gata să o blesteme și să o urască. Dar ținea la ea atât de mult că era gelos până și pe gândurile ei, pe cana din care bea și pe perna pe care punea capul. Dacă voiau să nu înnebunească, trebuiau să se hotărească repede și clar. Așa că se deciseră să se căsătorească imediat, fără să mai aștepte să își dea examenele. Nunta trebuia să fie în duminica Tomii. La dorința alarei, ea fost din nou amânată. Se căsătoriră a doua zi de Rusalii, când era limpede că absolviseră examenele cu succes. Toate aranjamentele fură făcute de Liutmila Capitonovna Cepurco, mama unei colege alarei, al Tusia. Mila era o femeie echipeșă, cu un piept înalt, o voce cântată și joasă, capul plin de nenumărate superstiții, unele preluate de la alții, altele inventate de ea. În ziua când Lara urma să fie condusă la altar, așa cum îi torcea la ureche, cu vocea ei groasă, de țigancă, în timp ce o ajuta să se îmbrace, se făcuse teribil de cald. Bolțile aurite ale bisericilor și potecile pe care se presărase nisip proaspăt în grădinile orașului erau de un galben strălucitor. Aerul nu se mai putea respira aproape, strălucirea soarelui te orbea și dansa în pete strălucitoare în fața ochilor. Ca și când în ziua aceea ar fi trebuit să se celebreze o mie de nunți, toate fetele erau îmbrăcate în rochii ușoare ca niște mirese și își îndurease părul, iar toți băieții și îl dăduseră cu briliantină și purtau costume elegante, negre, în cinstea sărbătorii. Toți arătau emoționați și tuturor le era cald. Când l-ar apăși pe covorul care ducea spre altar, la Godina, mama unei alte colege, aruncă un pumn de bănuți de argint la picioarele ei ca semn aducător de belșug și, în același scop, Ludmila îi spusese că atunci când îi va fi pusă pe cap coroana de cununie, să nu-și facă cruce cu degetele goale, ci să și le înfășoare în marginea voalului sau într-un bolan de dantelă. Îi mai spusese Larei să țină lumânarea cât mai sus, ca să aibă autoritate în familie. Dar Lara, din dorința de a-și sacrifica viitorul pentru cel al lui Pașa, își ținu lumânarea cât mai jos, zadarnic însă pentru că cât de jos ar fi ținut o ea, Pașa o ținea și mai jos pe a lui. Direct de la biserică se duseră la masa aranjată în atelier, unde Pașa se și mutase în ziua aceea. Oaspeții strigau Amar, obicei de nuntă la ruși, iar alții strigau un cor din cealaltă parte a camerei, să fie dulce. Iar Mirele și Mireasa zâmbeau stânjenit și se sărutau. Lui Mirea cânta goria în onoarea lor cu un dublu refren. Dumnezeu să vă dea dragoste și înțelegere și un cântec care începea cu desfă cosița, ciufulește-ți părul blond.